«Оце Максим і княжі байраки. Перед нами чорний яр. Ген там, глибоченна балка, а он болото. І сюди, як бачиш, що гарник, провалля, урвища, пісок по коліна. Ми станемо он там, на тому невеличкому полі, між перелісками. Тогай бей ударить із тилу з чорного шляху. Їм, пана Мородзоним, тільки й залишиться шляху, що в балку». — А дорогу треба перекопати, — вигукнув Максимко. — Отож ми й прибули сюди раніше, щоб подбати завчасно про гостинці для шляхти. — Ти, здається, розповідав, що маста клаштувати вовківні. — Що вмію, то вмію. — Тоді бери свою сотню, рушаю низ. — Копай, скільки заманеться. — А я дорогу, путівці, стежки перекопаю, загатами всю балку перегороджу. Валами ще стоколами перетну. Цілий день трудились козаки, А на ніч залягли за кущами, Причаїлись на полі За перелізками та пагорбами. Не палили люльок, Не жартували, навіть не гомоніли, Мучки ждали. Опівночі дозорці доповіли, Що ворог виповз із табору І суне до княжих байраків. Їхали панцерні гусари, Крукували ланцкнехти, жовніри, скрепіли вози до железного обозу. На світанку передові хоругви досягли чорного яру. Шляхта поспішала, сподівалась появи татар, і нараз глухо застогнало до окілля. — Матка Боска! — завели шляхтичі. «Орда — Орда! Та на відступаючих летіла нестримна лавина козаків — то Богдан Хмельницький кинув у бій свій авангард. Як розповідав пізніше один полонений жовнір, козаки, швидко спішившись, розташувались на землі, стріляли і жахливо били. Трупи так густо падали, що військо набагато зменшилось. А потім на полі з'явилися ординці. Тугайбей з полотнів. «Ви всіх перестріляєте. Кого будемо брати в Ясир?» «Зупиніться!» Та перша атака ординців зразу захлинулася. Тоді в бій знову вступили козаки, і, виступаючи на випередки, кинули з чорним яром у балку. Летіли стрім голов, переганяючи один одного. З горкотом неслися з гори вози, мчали гусари, бігли ланцкнехти і жовніри, Перші ряди втікачів досягли балки, а тут із засідки вилетіли козаки, блиснули сотні шабель. Гусари шарахнулися вліво, за кущів виринула густа стіна хлопів, озброєних списами, косами, вилами. «Єзус Христос, на дорозі завали, дорогу перекопано, обабіч вали з палями. Гусари збилися докупи, а згори нестримно летіли вози, перекидалися, в'язли в піску. «Матка Боска, знову завали! Вали з палями!» Розладнавши ряди, вершники кинулись кущами в обхід завалів та валів. За ними побігла піхота. І враз балка виповнилась диким іржанням поранених коней, що потрапили у вовчі ями, шаленим криком і стогоном вояків, які падаючи ламали в'язи, руки, ноги. Позаду ж гуло, стогнало, вило, скажене і невблаганне «Алла! Алла! Алла!» А на флангах попереду втікачів Гриміло, клекотіло, вигойдувалось тисячу голосів: Слава, слава, слава! До самого ранку тіпалася в корчах, виповнювалася безтямним криком, вмивалася кров'ю глибоченна балка, булькало, шипіло, чвакало ненаситне болото. О півдні шостого травня. Останній вояк шляхецького війська склав зброю, безсямно дивлячись на купу гілля, де тихо згасав тяжко поранений Стефан Потоцький. В колоні полонених мовчки пройшов мимо козацької старшини пухнюплений, знічений пан комісар Шемберг. Гірко, усміхнувшись кривоносові, він промовив стиха. «Примхлива доля!» — Пане хлопський полковнику, не завжди буває справедливою, і частенько замість квітів сучить в руки будь-які. — Зарозумілі люди, пане комісаре, завжди невдоволені своєю долею, — кинув йому навздогін Кривоніс. Крім Шемберка, бранцями повсталих стали п'ятдесят шляхтичів і близько трьох тисяч жовнірів. Переможцям дісталось вісім гармат, багато іншої зброї, кілька десятків хоругів, бунчуків, летавр. У боях загинуло сто п'ятдесят запорожців. Розділ тринадцятий. Яник зривав із себе лахміття, на яке перетворився жовнірський одяг, після того, як він загрібши у пісок тіло Ротмистра Хмелецького. Зарубаного січовиками, поповз скрізь чарник до горбка, де зупинилася козацька старшина. Навіщо ж так поспішати? торкнувся його плеча Максим Кривоніс. Мабуть, не варто було скидати оцю машкару при всіх, та дарма тут усі свої, одначе відійдемо трохи набік. Яник звів запитливо очі на полковника, жалісно скривився. «Знову до них. Треба, Янику. Для нас, друже, твоє цедуле вартніше гармат», — поцілував хлопця Максим Кривоніс. «Та про це мова буде пізніше».